پیاد و دا اقرأ اسلامی قیسط مرکز دا قصخانی بازار شاعته کباری بازار پی خور خار دا شمس رحمان وحیدی دکان نستعین و نستغفره سوران بالله من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من يهده اللہ و فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون ایمن چده دایاو خستوانده دا شجرت طیب ده خوشب نه م دا نهونه چې دم انسان پا بدن کې دن م راکاری شي م آارې په ظاهری دن راکار کې او دغه په ټول ژون باندې بیا سر کوي او دا انسان بیا وی خ او دغه مجالهسب شریک کن استل به خون کې د دې دوځنه سړي باندې چوي دی ایمانا سر کار شي هغه خسته تقریر کاوه خپل مرګره او دایو ته ویل مالی لا لا لا علیکم حالات ایمانې سو جے دیم زمام مرغور جي ايمان اغه حلاوت نينم لو ان دب الغابه ذق حلاوت اليمان لظهرت عليه اثار او ايتره ناشنا خبره ڪري میلو چی ده میلو پیدی حیوانات که بدرنگی یا میلو اردو کی ریچه و میلو چی ده که دوانی ده ایمان حلاواتا اللہ و لور کی چرده نو ده دی ده ایمان به پر احکارشی او هم درخ کستش ده اولی باش مطلب ده آده که انسان دوانا بدرنگی لکه ده میلو پشانتا خوشی ده ایمان حلاوات و سکی خوانده و مزا نو آبا که صبح هرکی درنگ نہ بدرنگ خادم خو را خوشی سړی وای شي ده څه ناسوي خبري مولا ولې دلته نچوځا کېدلې زموږ استاد چې خلک کیناستل خون ولنور کوي او یادې یو بل موږ دسي تښتورا تفر داولې دا په دیو جبه نه چې د ایمان او حلاوت سم نه ده سکه سم کله چې دا سره سم وڅی کې به داغه زندگی خون که مذک که نو پدی واجب بین داونا کاملا مکمل زن کراوستل بکار دی کاملا او دا رازی مجا حدیث و دای خواری که دای طرقه داره که سر دا ایمان دا کمی لاری که دا طور د ایمان سانگی دای دا شعبی او طرق دای دا زده که او بی دای دا مجا حدیث که دا خود ایمان شعبی دا ودی مانا پاتی دا. قوزان کراولی ہتاے کوشش کی ان انشاء اللہ طرح دعوان مکمل ہوو بکرا خارائش اللہ سبحانہ و تعالی بکرا کرے اوا شعبی دال نبی فرمایری دی دعویا لاند جردوی تیں سانگا ویلید فافضلها قول لا اله الا اللہ وادناها ماتت اینه طریق والحیا شعبتان معلاد څنګه دا خدای دې چې څلکی کلموي موجوده وي او دناې دا خدای دې چې شریعت الله رنه زریشې دې او حیا هم پکې یو شعبه خدای ده به یو حدیث چې دطریش شعبې په یو راغلی رسول الله صلی الله اجمالن اجمالن بیان کړی دی ابن حبان وایي ما قران حدیث وکړه نو قران کې حدیث میں اوکاتا نایی کم طولین نوی چه مجموع دعای مرا جمع کنم طولی بکی پیدا شی قرآن حدیث دعا کی بیدا ایمان شعبی موجودی دی وصل اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او حدیث کیوئی دی صحیح کی بخاری کی دارو آیت وی تسلویخ سپت دی تسلویخ اربعون خسلا تسلویخ سپت دی من احصاها کل ایک انسان اغیات کی او اغیبان اعمل ہو کی نو جنت ته الله ضرر بوځي خدای ته هیڅ بین نه فائده سلوک کم کم دي اجمال دې دا وی سلوک که چا دي چې عمل به وکړي جنت ته الله بوځي عمل دا چې <معلومی> دا سلوک خصلت نه دا د ایمان شعبی مراد دي خو په مجلس کې ها ذکر کړی او عام اوقات کې پر عادت سره خدای نه دایوري شویہ حدیثه په سویہ واو یا جوړي لا شعبی او سوخ مخکې بیان کوم دهره شعبہ پر مستقیل ځان بیان دي لیکن لننن له لن ذره خل دې ته پاره شي ذره کیس په لګ وختیا ټوللایږي لري کیس ان شاء الله تعالی نو یو موږ د ذکر کومه کی چې ایمان بالملائکا. دا د ایمان شعبہ و درې مخې ذکر کړیو دایت صلی الله علیه و سلم ملائکه ایمان اورلو مطلب دا دی چې دا, دا به منی چې ملائکه د الله مخلوق دي الله پیدا کړی دی او عجیب مخلوقه پیدا کړه ده دا الله پاک دا سه مثال لري د ملائک لکه د حکومت د پولیسو په شان خدمتګار دي الله سبحانه وتعالى د کائنات په با تربیت باندې لګولې دي د ملائکې د کائنات په تربیت او الله له طاقتونو او داسې مخلوق دي چې هغه د الله عقل ورکړې ده عقل من دې رويشت او دا چې مخلوق د شیطان الله نه فرمانی نه کوي لا یعصون الله ما امرهم آم. الله دا امر خلاف نه کوي خوښات نه لري د انسانانو په شان خوښات نه لري نه د نکاح نه د خوراک نه د سکاک صرف لکه په د انسانانو کې الله شهودي دی لکه بدبوئی په ورزي بدبوئی او خوشبوئی دا په ورزي د دې احساس کوي او حیا دا په کې د چې حیا د مخلوق نه کېد به حیا نه نو مخلوق نه حیات کې دا خالق نه هم کې او خلق ته پنځې کې بني امر کې د بدین نه من کې همیشه د دا د طریقې خیرخوا مخلوق الله تعالی کړی دی چې د انسانانو سره انتهایی خیرخوا دي دسی خیرخوا مخلوق وي بل نه سره ملایکو په شان زې انسانو سره خیرخوا چې ګناوي کې الله مافي اورش الله خیر دې وپاه دا صادګان دې پوې دا کوم کلي دا انسانان کې د استاشان چې د پیјанده الله دې وستانه فرمایي نه کوله دا که یو مشه چې وی او کښه درا پکاش نو دسي بلخه مګری چې نه پارس پاراسکه یغوي شي خیر ده دا نه پوهه دا صدره ستقدر نه پیژنې که د ستقدر پیژندې د شي کارونه کوي ويستغفرون من فی الارض اذنك علی لباخنه غواړي ويستغفرون للذین آمنوا ایمانا لو لباخنه غواړي الہمنا شی واهبنی بندگان غره کی چې د خیر طرف ته میلان پیدا شاد د ملایو په طرف ان للملک لما ملائکه له هغه شي دي له هم د پر الله ربي او د انسانو اعمالم لکې لګې وی کله چې انسان خپل اهل خپل ورزی یا بهر ته ځین په دې وخت کې ملائک مخ اړای حيات کې دیونه دا یو ورته څه نه مخلوق الله پیدا کړه شکرې قران کریم کې د دې ذکر نه صرف په آیات کې ذکر ده چې جاعل الملائکه رسلان اولی اجنهه الله ولا وزری ورکړي مسنا د چادرې دی و سرازه چادرې دی و او بعد چا سلور دی یزيد په خلقو ولې نه زيتم شته دا جناب رسول الله فرمایم ما جبريل ولید چې دا غ شپه څو وزري و قصدله په کناري د اسماني پټې کړې ملائکه کې واړم شته راټم پکې دي او ملائکه حرس کړي راغلي دوی نو لیکه ده کوټې مقدار باز ملائکه الله دوی پیدا کړې دي رسول الله فرمایي دي او صحیح حدیث کراغلي دي چې دای دا د دا وګن تروګي پوری اوسو کال مزل دونغه غټ مخلوقات الله پیدا کړی او بل ملایکه پیدا کړی چې داش سر لګي او په لاندې ژبنه کوي او سہی به هم کټه کړی دی دونغه مخلوقات الله پیدا کړی او ټول الله ته محتاجی پیدا کړی عاجز دی ایری ای خاکون هم. دا دا دا دا دی الله نه یخافون ربہه من فوقهم ورزید ملایکه لري ځصفات بشاتل ماویل چې سره بیانین د هریو نه ځانل بیان جوړي ملایکه الله داسې مخلوق دی شستا او دا حق دی موجود دی درزت د دې ټول مخلوقاته الله ملایکې پیدا کړې دي او ما یوالم جنود ربک الاهو هغه عدد هم صرف الله تعالی نه بل څه دنه معلوم دونه ډېر الله پیدا کړې او نورواله دینه معلومي چې په دې هر څه باندې الله ملایک مقرره کړې هر مخلوق باندې هر څه مخلوقات چې دی کړه باران دیو کړه غرونه دیو کړه دریاونه دیو کړه انسانان دی په ټول ملایک مقرره دي اسمان چغارېږي اطت السماوه حق لها ان تطا اسمان چغارېږي لايبه چې چغارېږي ځکه د سلورو غوته په مقدار زی په کې نشته مګر ملائکه په کې ولاړله اته فکر وکړئ چې سلورو په مقدار زی خالیفه کې نشته د څه ډکلې د ملائکه نه اوبه بل اسمانه بل اسمانه انده څرګاې اسمان څنګه مخلوق دی د الله اندازه صرف الله ته معلومه نه د نړۍ مخلوق ټول الله په ځان لپاره د عبادت د بندګي کوي د دې توګه چې موږ ستاسو يم چې کله موږ بندګان موږ خلې دې د الله عبادتونه کوو نه نن د الله ته سجادت نشته اسمه غنی دې خپلا پره غنا او به دون نړۍ مخلوق استدې چې هغه احمد وايي او هغه مت هي کې سپتنه کوي هغه بندگی ملګی او هغه پرسته کې سره د الله د هغه منن کیندې موږ پکې دې بګې نه الله پاک موږ دې سجادت نشته مخلوق دونه ډېر مخلوق د الله پښته اوایل الله دسي بدنونه ورکلې چې د الله دا مرتابي وي عیشان پکې نشته دي مخالفت پکې نشته تکبر پکې نشته نو دایمن به شهر راوړي چې ملایک د الله حق مخلوق دي اوبه دنه کوم انسان خدمت کوي کی شرفت کوي کی. ملایک یې پیریږي الله رب العالمین انسان له دنیا ورکه دا مزيبه کې کوي دا شرفت منغ لراکه جنګ من الله فرمالك لا أجعله من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان انسان خمس ما بخبال لاس جور كده أو تاسو ما بخبال د جور پیدا كن کم كده كم ما بخبال لاس جور كده دي در صحيح تمرتبه دنیا من دي د آخرت من دنیا آخر دوار ده انسان دو پار الله پیدا كده ومرائق پا دنیا كم خدمتگار دي وبرز داخرت بانه من خدمت كي پا جنت كم حجوز خدمتگار او مومنان الله وبشره زيري را وليو خوشالاين براوړي او سلامونه براوړي هرځه کې دایو خدمت خدمت ده نشته مخلوق الله پیدا کړه کله کله انسان ته ښکارې کیږي په بعضو وقته کې کرامت له کې صحابه کرام ورېر کړي جبريل له ځلې پښکل د انسان باندې مریم اجازه څنګه جبريل لاغلو په شکل د انسان باندې راغلو حديث صحیح راځي عمران مې حسین هغه باندې وي ملائک سلام او شعور او سلام غراته نو یو راځي په ځان داغ ولګاو بواسیر بيماري وبی نو چې دا ویول لګاو ملائکه داغ لګول ښکار نه دی هغه ریسخ پهو چې دا بيماري دی وی خير دی خو دا ملائکه دې سلام نه محروم شې نه دا څه چلوش نو دې ست کول کول بیتو دا ملائکه را واپس شي دې سلام ماشا دڅلنيکان خپل بڅکلہ کړ د دې انسان په شکل ملاویدی هم شي الله رسی ته او روایت د معلومین لارشي نور کش یو خسر په شکل ول داره وړه انسان په شکل و د ملایکې نو ملایکو باندې ایمان راوړي چې دا الله مخلوق دی او داوا د امر تابع دی او کهسته مخلوق دی د الله نه فرمان نه دی ایمان بالملایکا نه ایمان د رسول ټول پیغمبران انشاء الله سبحانه و تعالی انبیارایږي یو حدیث کې یو لک څلیر ځله پیغمبران زیاتوکم څه غره زکه واچړي مفهوم له عبد اعتبار نه دی یې کېږي چې یو زید یې کمی د عبادت درجه د عادت کسر حذف کړي غیر د کمبې خلکه زکواي په دې کې رسولان دي سان دیایږي رسولان چې درې سوه دیارلس او د نور انبیای دي رسولان ته الله اللهم کتاب ور نبی صلی الله علیه و آله کتابی کړنی دبل پیغمبر د دین باندې کې تشریکه وه وه چې الله د رسول الله علیه الیہی ودمه رحمت الله علیه وسلم نبی دی نبی مکلم او محمد رسول الله صلی الله علیه و آله هغه نبی دی دایمان براوړې دا, دا دمه رحمت الله علیه وسلم پیغمبرانو په انسانانو کې رس او انسانانو او محمد رسول الله رسل نبی نشته دا هغه نبی وو او د دې کې الله د شپې د الله الله پاک په احکام دیلو ورکیږي او یوې خپل بندې د خپل متن ته بیان کړو د دې د پاره چې حجت الله پاکه تنه شي له الله یې کوو الله حجه بعد الرسول الله د خلقو حجه ختمه وو چې دلیل ملي دې په پا الله پاکه تنه شي چې الله مونږ په یانو انسانانو د ذکر شولان او لګل چې د چونه وایي چې دغه ملایکه دي دغه تابیداری څوک کوي چې دغه فحشات نه څه مون فحشات دغه خزانه څه مون خزانه دغه بدنې تا کاټ ډېر دې مون کم ده وو ملอต <ماللاغو> عام انسان دا ولګه چې انسانان په شانته عام احوال دي په د باندې بیماری راځي خپغان خوشحالی فقر پاقال لږه تند ټول راځي مچ د هغه ته به دایو وکړې شي نبی علیه السلام الله راضي دی په پدې روښتنې سبونی کولای ګری او هر نبی چې الله را لېږي حدیث کراځي حسن الصوت ښه آواز به ورکا او دار حسن صورت حسن به ورکا او چت نسبه به دا د دې لپاره چې چا باندې نه په الله ونه زکاتونه په حرامول صدقې دا صدا بنا لای میراث واستا څنګه پاتې شي دا د دې لپاره د حکمتونه د الله ته وره چې قامت کې چا باندې نه انشاء الله تاسو رسول الله علیه غنه چاواز خرابو اوزو به دغه اواز نه ریډولم زه ته نشم چناستل زکات امام مندواله به باندې جوړیږي که او او شکر ولکه بدرنګ به ویا کافر وایي چې الله من استاد نبی صلی الله علیه و آله دې ځن کنه و کړی چې رنگي بدرنګ موږ ته کړکه کیدل څنګه خاله ورغلی موږ ته څنګه دین زده کړای نو په بدر نسب کې الله زکه نر علیږي چې هغه سره خداسي چې نسب خراب او پرویتې نسب والو هغه چت نسب والو ما ځان راطب دې کړکه را دې چې شربنه انسان ته کینن الله چت نسب خراب ودی اخلاق من ډېر مې دار وری بد اخلاق هم نه چې خلک داغه دا اخلاق ومن په اصل پاجیو د ځینو په اړه غلاوی الله دا څنګه کوي موږ ځکه نو ورته ځکه زکاتونه به راوختل موږ نه خیراتونه طلب کوله موږ په پیسې نه وی یادب مړو نه ځان له جمع کول او خپل بچو د لپاره مال پرې خو د میراث موږ په بدګمانی و د ټول بدګمانی الله د نبی صلی الله علیه وسلم انبیای علیه السلام الله راګری پای ایمان سره اوري اخرینه نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه کا بدروځنی سېوا د عیسا علیه السلام روسره غوځي هغه د نبی سره سم موتی په درجه کې دی د رساله سم نزول لا حق دی قران او حديث کې راښته شوی ده نومې به مسلمان کافر دی د رساله سم نزول چې څنګه نو په ترنبرانه باندې ایمان راوړل او ایمان په کتابونو د الله باندې راوړل چې الله را لېګی تقریبا یو سر څلور کتابونو را لېګی د الله رлигиري دي د بندگان سره نمایده 파ره د پوی د 파ره اخر کتاب پکې قران کریم دي چې د نورو کتابونو حفاظت الله به نه کړه او د قران حفاظت یې ویله قیامت پورې به دا محفوظي په دې کې څو تحریف لفظي نشي شي الفاظي بدل شي او دا د هدايت کتاب د حق کتاب دی او د الله تو لره راغلی دي الله سبحانه وتعالى دا کتاب خپل ویلې دي او به جبري رسام اور يدلې د محمد رسول الله صلی الله علیه و و او د خپل متول دی او مکه څنګه محفوظ څنګه الله تعالی دا څنګه روزول پرود دی کوم ټکی پکې ځې چې یو نه دی کوم شي نه دی روزول نه او کوم وخت نه جنازل لا خو نه وسم پاده دی او به هم پاده وي څوک د انشي بدلا وره ځکه چې الله عزوجل او کتاب په دې ټوله کتابونه باندې ایمان بار بار تازه کول پکای لري څړکل فکر کوي د پاره چې د د هدایت د او دا څونه چې د الله خبرې وسمه دې په دې ایمان بلقدر دې تقدیر باندې ایمان راوړل دا د ایمان شعبدا ایمان بلقدر ا دې توي چې الله سبحانه و تعالی د دې په دا عالمو تقدیر دې هر څه پویده مخ کې د علم چېو اسما د زمګه دې په دا, دا الله تقدیر لیکل لري اسمان اور مک اللہ پیدا نو 50 ذرا کاله مخکی اللہ پاک داغین مخکی مخکی دا, مخ مخ دا خبره پایلم کیوا او 50 ذرا کاله مخکی ولې د تقدیر به مطلب داره دا دا. چې الله پاک دا خپل علم خبره راخسته دی لیکلی دی نوټ کیرا وسته دی کتاب کیرا وسته لوح محفوظ شوی دی اوه په ان لیکلی دی چې دسه بکی جو دسه بچی جو دا او دا ګران کار دی سیده د انسان ذهن او رسې پیو شی بن علم را وسته لسانی خو لیکل دا خبره ژوس کوم دا سانی دي لیکن دا چوس کاغذ سره نقل کی ډیر دی ډیر وخت لګی ډیر زیات وخت په لګی علم آسان لیکل غرهانګي لیکن الله دا لیکل کړی دي او بيد دا لیکلی چې کړی دي مدره مدرجه غدار چې دا لیکل به ناپېس کی په خپل ټیم منځ کې لغه وخر شي هم دا دقه لیکلو مطابقه کار کوي به هغه شی غزې تر رسي تله لیکليږي تب په پلان کې ورس په پلان کې ګنټه په 2 منټ په پلان کې زیات کې وځل نو تهر څنګه ژوند ته بل الله غزه ته ورسې او اسباب بدل جوړي غزه ته بدل ورسې دي ته بقزا وای ته صلی الله علیه و ال محمد او دا تقدیر چې الله کړی د نيب کې ظلم کړی په چا نه زه کړی او نه په دې کې د نه پويڅه بلکې دا تقدیر دلیل دی د الله د علم او د قدرت چله علیم دی قادر زاد دی پوي ذات دی او مهربانه دی. دی دا هغه د د وجه نه شوې دي دا کې دي پدې کې د الله رحم په مخلوق غَرَز دي پدې کې د پسونه پیېلې یذو راز دې ناس وګمت ما معلومې دي چې دا تقدیر الله مخکې ولي کړای دی قران کریم کې یو د فرېده څه ذکر دي لیکه ای لا علا ما فاتکم الله فرمایي تقدیر مادي د پاره وليګه چې کوم شی تاسو نه چرته لړش ګډوډ مال دان لاړ یا بدنی تکلیب در باندې راغی چې خفګان در ترانش خفګان مکوا وای الله لیکل له مخې ولا تفرو بما الله کې نعمت برګه پای و نه ولې چې درال الله لیکره دا کومه ستخه ځاتينه الله درلارک تکبر د فکول او خپل جنونه دا د تقدیر یو پیدادا بلکې د فیضی تقدیر کینو لري پیدې موږ یې ستدې شاووس بیانولی مقصود ونگنه ده لکه یو داینه دادا شي انسان روح تیاره کیوی چرмун سبب سکی الله به موږ له تقدیر کې وي انجام معلومات څنګه کی او زارنګا پاو بر ختمی دا تقدیر اقیدہ چرہ او الله سبحانه وتعالى عظمت لیواله صلی الله علیه و سلم کیږي نو ایمان بالقدر چې الله ټول شینمته لیکلی دی دا کلیهه سوجزیه ټول غته معلوم او یا انو ته معلوم او دا شواقید او دا خبر حقیقت ده سوج بدی انکار را انکار کی دا به ایمان ولا نبی قدری او غیر چی دا بیمانه خلګی چې دا تقدیر من کېږي دارنګ بل دا ایمان شعبہ اې ایمان رستانه اولوز بان ایمان راولل لکه داد ایمان راولو سفد ده و بالآخرت هم یو قنون تا اخرت بنجی و یقین لری اخرت مطلب داده چه دا دنیا بچه لیگ تری وقتا پوره او بیبا دا انسانان او د کائنات ټول اللہ ختمی دا ختمولو باندار چه تغییر ببکی پیدا کئی دا اسمان من بدلی دا اسمان من بدلی دا اسمان او دبددا دا چې اورا زراشي چې بندگانو کې به راپای شي او الله مخه تبو دري او سر بده دی دنیا کې چې څه کارونه کړی دي حساب به وسره شي شدا دیواله کا او دایواله کړه نسوي چې الله د حکومته به دار او غوې د الله جنت ورکړي او کوم انسان چې هغه او د الله د حکومته به دارینه کول غوي د دنیا کې د له ژوندۍ الله ورکړل د غلطه چتیا راغله څه که څه بو سوش او ورته الله بوجو د پاره پور کې د الله غوندی ته نه ودا محروم اید الله غوندی کې دی د خبيس انسان نه بل انسان چې دا په کې دی هغه د الله غوندی وی الذين تتوفاهم الملائکه دا خبره ده ایمان بالیوم الاخر فآخرت بني ایمان راولاو شداد ایمان بني دي د شعبې وې د ایمان بني دي یو ایمان بالله د ایمان بالیوم الاخر دا بنیا دي شوهه دې دایې په ایمان نه وله دا ټول صبر به معنی او دا کمه تر شې دې معنی نه بس هر خیر به تا کې او چې دا غینه منکر وی یا غافل وي نو بس یا ودا خیر نه بالکل ختمي یا بدر کم کم پیدا کې چې غافل ته وي خیر بدر کې وي کو لګ بوي سم خیر کما ځک نه شي راتلله فورا عملونه شری کې راځي نو غا د اخرت په یره باندې راځي هر ګناه د اخرت په یره باندې عندما يدعنا قرآن القرآن جاءrer يا الله إيمان بالله وهو ذكر الوري ومن الناس هم يقول أن تأمن بالله ثم والجول آخر أنت من الله يقول أن thereby يقول أن تأمن خيرا شاب jeu إن كنا يؤمن بالله الهوهوهوهو سيد إن كنا يؤمن بالله الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واللوم الآخر من كان يؤمن بالله والله الآخر فليخ الأمر وليس م galaxies من كان يؤمن بالله والله الآخر فليك الوظيفه من كان يؤمن بالله واللوم الآخر فلايوزجاره الى اخر الحديث احاديثه قران کې چې ګوره دا دوه بیل بډې غوري الله باندې ایمان او اخرت باندې ایمان تدې زوژن دا حرت استحضار دا دې زوړ شي قرآن کې الله مون ته ذکر کړه او به احاديث نه به ذکر کړې استحضار مطلب دا چې هر وخت د دې حضرتو زین کې چې د سیورې را روانه ده او دا چې سره کله کله پیګل ته دې حضرتونه دا خبره د انسان باندې د دنیا مصیبتونه او دا هغه مغفرت کې چې پرودې داغې نه راوځي او د دنیا کوم محبت چې په زړه کې ده نه هغه ختمي ته د دې دواجن داخریت تذکيري زادي ریکوال پکار دي اخر روزې که اللذات نه به سم مر ډېره یادا وای د قیامت او ورځ هغه یادا واه دا دې تذکيري ډېره کله چې یو مجلس کې خلک کینی او د اخرت تذکيره ونیشه د جنت یا د ملائک او یوبل دا چې خپل عظمتان د دې خلکو نه غټه خبرې پاتې شو اوړو خبرو کې لګی چې غټه خبرې نه کی د تسبی کی خبرې د جداشل له واچن ته چې په کې د جنت جهنم تفصیل د اړوی خبره سره هغه وې هرتې خبرې د دې قدامت دي ځکه مانای کیم ته وتاريخ او کم چې به زی خبرې د غټه کرے شوې ناخره دایوان ناول د نړۍ تفصیله فاخرت ندې خبرې منلې چې دا نظام بلل بدلی نو د نفخه په سوره په وجهي بدلی قران کریم کې دا دی او یومایون په سوره دا دنیا به وی وی دا اسمانو زما کو دا باران نو دا فضا روانه روانه روانه کله شي الله تعالی چې دا بدلی هغه وخت کې دا بدلی چې کله بندگانو کې خیر ختم شي حته لا یو قال په لوړه الله الله الله تعالی خپل پاتې اتحار اتحار و بی او بیا تاسو فرمایئ چې خلک به یتہاره جونہ تهاره جل حمر د خرب وجان د خلک به چې د یو بسره بزنغان ښکارا کوي ته مجالس وکیاو په دې ځای کې به حیبه امش او د الله ذکر والا باندې فی خفت الترا اهل ام السباع شړند په دې چې سپکو روانې لکه د مرغان په او عقل به دې چې لکه د دریندغان په شان او مرغان مرغان په د دریند په به چې عقل په او قتل او داشه به شروع نوته څو کوونه وکهامت کایمه پدې سره کومانه چې اسرافیل علیه السلام د ملایکو د الله د دې لپاره مقرر کړی او شپې له وسره دا چې دا حقیقت الله تعالی معلوم دی چې ډېر هغه شپې ته هغه دبالي 1000 ادم لري چې پایي د بندګانو د ارواح پل د سریبي کې د روهان په کې جمع دی وای هغه وخت چې الله به را جمع کړي به پو که چو لور که دارواحبا بدنون دورسی پو دویم اشباله ایه قررز دار جه غا تشباله اللہ اغلاوار کرده او حدیثی که راگری دیچه اگه وس خلوکی نیوولی ده نبیر اسلام وی کیف آنه عموظه بسنگ دنیا کی مزیواخ لما او خوشالی وزواکم او حال چې چو و صواحب القرن قدل تقاما ہو بس راپیر اسلام اشباله خلوکی نیوولی ده و حنا جبهته خو تاسو سمعه وکړئ الله تعالی یو وخت سره او په دین ته زاده چې کولای و د امر کې په دین ته زار ولاله مساحبو وی دل او رسول الله سوو وک و ایتها صدا سوی او حسبن الله وانا عمل وكیل عل توکلنا حسبن الله چې کوم مصیبت راځي چې د شریدو وښنه به نشه بحث نه دشه باوی چې حسبن الله الله زون کافی دی وسابه مدد کین توکل دشه ورکی وکړه نو دت عمر وشي نو دي لاولش پہله زبدا کار کی چې فصعق من فالسماوات من بلال اولش پہله باندې خلق مري صرف دا کار کی شپله جوشي نو دا ټول مخلوقات بمړی شي پہان بمړی او دا انسانان بمړی کی ملايك بمړی کی یو ملائکه مایسه ژوند نه پاتې کیږي دونه زړه دا دا ټول پدې باندې مړی کیږي فصعق اسمان اسمان خپل بدللی سره انسانانه مر پای باندې کی او د مخلوقاتو کمز ژوند دي حیوان دي ولر ټول بملیش الا ماشاءالله مگر ده ده الله چې سو غواړي اگر الله ته معلوم دي کی دې جنت کې کوم حوري ګلمان الله پیدا کړي یمداي سره سر سره دا پښ پیری باندې مرکی الا ماشاءالله کله څنګه چې الله غوړي لکه اگر واخد شهداوی دي اگر واخد ونه مرکی یاده انسانانه ار واخد ار نو داتو انسانان به با پدې باندې مړش مر بپدې با باندې راشي تول مخلوقات او حدیث کې چې دای ترغ دادې چې لاول کې خلک ووري ناغه با دا وغوې د شمایل کې داسه شلوش ا په طریقه باندې چې وېدی کې علاوه کې خوګوالې وي او شکلها اود زهور ورګنو دیسره باندې کې سختواله پیدا شي نو چې صفاره به کې پیدا شي نو دا انسان غوته نشي ټینګیدای نو دا ورونه استعمال شي اود هغه به شي روح باندې پر لگ سابکی با تور انسان تقور دا دو ندی چی دا دنیا ترکا دا دا پیران دیو ملائک دیو تول بانی با مرگ رایش الا اصغالی تنا حدیث کراغی دیو کل جوای دا اسرافیر اسلام شپیلی وینو دا وقب خلق مایل گی دا سو چلواشی بیبا امدسی اوش پیلیوی منسک او دریگی بانی ندر تول خلق بانی به با اللہ مرگ راوالی اتول با پدې موږ داسمه کبانه او سبب په قبرونو کې ویو سبا یو ځای او انسان بنې او نو په پیرې نو په ملایګیو اسرافیل السلام به هغه ته مله مرګ چې تمړشه هغه وو الله یې صفاتې شوو تا الله هغه ته مله تمړشه او د الله په امر باندې مړشه یو د الله صاحب بنورې څوک او دا به الله وایي چې دا بشینند دا هغه خلق چې هغه आवाजونه وکړ چې بادشاہ موزه د سیمه زاوزه ته ټول شینل لا لاغه ته پاتش هیڅ څوک جواب والا باندې دیوال اسمان او ځمکه هم شپه دیو دی کته ورنوم دیندان نظام دی خو انسانان مخلوقات پکې نشته د وینده حیوانات او لا ټول دا به سروي کال پورې وي سروي کال بدو شان باندې پاتې ترې دا عمر او که اسمان تناغبه بارانو که کمنی رجال وی داست اتساز که بیلی که دی سرود منعی پشان دا باران بس الوی خورزیوش نو دی سر با دی بندگانو دا الله را راوٹو که دا باران ماه لکه دنیا که دازمه که جوندیکی که دیسی قیمت که و پی انسانان اللہ را جوندیکوی نو دا با په پی اسلام په الله مخکرہ ژوند دی کی او به وا اغلش پیله وای کی واغه به د بارش پیله وای دغه مخلوق ژوند کولو کوله د پاره دته نفخه تر د عسوای دونه بخیری سر دریو سالور نوی مشاکل وای نه دسر به دوار الله مخلوق ژوند دی انسانان دوار را ژوند دي شهری دی او کله نه دی <مساناً> کم انسانان چکم حالت کمری دی اغطول دا بارا پیداش کسوس پنگیر دے کسوک ماشون دے کسوک پارا حالت کی دے دا طول با اللہ را پاس اوچی تشیو اسرلی حالت کی بوی یبعث و العمض و اللہ محمد تعالی دب برحائی حالت کی مر لے پداغ حالت کی برا پاسی ٹی وی وی سیاہ اسرلی پاگی مر لے پا حالت کی برا پاسی اپ زینہ کی مر لے پا غلا کی مر لے پا ہر پسات کی ت پماغ شکل بانید نو با انسان بیل با پیجاندره کئید نو دیکی در تو انسان چه را پاسید ذر را پاسید سم دسل را پاسید نوست پا دیش پیلی دا کائنات با بدلید اداش پیلی شروع دا انسان را پاسیدد و حشر ناهم دا قرآن چې حشر به مخی کئی او بیبا دا نظام بدلید دولت ځکه دې حکومت الله تکاملون د مزمن کېده شرایزي کله انسانان چې تمريش وي به اسمان او زمکه بدلیږي په دې خو به شهبت رانه وي کائنات به بدلیږي به شهبت بید نه وي په مجرمان مجرمانو کا ترانو خلقو الله دا د ځدی مخامخ ځکه بدلیږي شهبتونه فراش د غرز اصر کم دغر ہے فیدا اپکی دادا چی اللہ پدی بندگان باین دا حبتون راوی دادا قیمت دا حوال پی اینی دا مسیبتون پی گوری دا زمک با دلی غرون یو ازا زنزلت الارد غلزا بیا غزل زلی او یو اسمان برا غرزی یو دا طور نزام ملائک برا یو دا انسان بدا وائچ مال احادی زمک باین سچل لے دا دا پرشانے احوال لے چے یو تفسیر بددا ایت کے دا دے دا, دا سورۃ الحج پہ ابتدا کی چرائی دی یا یونسو تتقو ربکم ان زلزله الساعه شیء اعظم دڑی زلزیو تفسیر دا دے چے دا قمت چته ورکون کې بغا په لشه خپل بچونه او هر حامله څنګه شافيږي چې حمل یې حمل به و تران نصکر او داخله به پدیو شي به وشه به وشه په حالت کې به بالکل و ما به سکر به وژبه شراب وشو دا و نه ولکه عذاب الله شدید دا خبر نشو کې نشم برداشت کولای قله کې شته د الله مده دوسری سره نو کنه دا ټوله قوالې چې موږ تاسو کو دا ډېر زړه ته پارا خو. شي دغه هوشي انسان بندې دا به پهې وکې د الله مد ته زورې ې صرف چې دغ مدد مد دو رن بس دا حال د او دا تبا دی او دا پر ش د طب وخت د چې دنیا کېمون لونې زل را شي دونه پرشان کې ټول خلک بارر منډې وي او دوه څخ خبت را چې خلرنونونه زی چې بیا داسې د ز ون زر لا د دا خلپله خا له ده اذا السماء انشقت وازنت ربها وحقت اسمان بدامج دا واذا الارض مدزمت برات خليكي اذا وقعت الواقعه واقعتك الواقش اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه دي وقت بيسوك تكذيب نكيو شي قيمت دادي نشديو كما جاءت وسي خلق التكذيب كي باورز دي بهانا كما دي خافضات ومرافيعه اذا رجت الارض رجاد عمر قبر يرقو قري رجن خاص جرقبه بدیباً نرازیه و بست الجبال بس سودا غلون بزرزر اکیه و نفقه السور اللہ فرمایه فایزان فاقه السور نفقه واحده و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحده ده دیست احزار طلب اکار ده چې الله فرمایي دا زموږه کا دا غوونه بده به سې وژنګي په دې وروسته په انسان بوته ګوري نو به د روب او د انسان غو پرېشانی او صرف الله ته ملما شي هغه دا پرېشانی چې دا بیان تعبیر نشي کېدلی قران زه کوي ومان مدین سممان درا کما یو مدین الهاقۃ ملهاقہ د دې ملهاقو مدین مطلب دا شدایې بهتون د ډون ډیر دي کتاب ته بیان هم شي مستاجین کې بارانې شي ډون ډیر دي اوبې څنګه ویني چې برداشت کوی داسې ورځ دا نو دا به دې نپېت نه باد بار شدایې الله بدل کړو بس ټول با یو حشر مدانول الله جوړي حشر الذين ظلموا ازواجهم دې به د بندګانو حشر کی الله تا او دا بابل لگا میں پدی کی اندر ہرا پھاسی گی دا قبر نہ چر پھسر راندے وے قال رب لم حشرتنی اعماد ابوش اللہ زو دلون دم وقد كنت من فستر کی و اللہ او دا فرموچ وجد دا وجد تا د اللہ پران راگلے اوتا ہے ار کڑے ہو وقذ الک ات قایتنہ فنسیتا وقذ الک یومتن دنیای کې د قران یو کړو مت باندې یریږي دا دا وروسته نه یی رشوه نو انده الله سبحانه وتعالى باز را په بربن به انسان په دې ورځ باندې او ګرمي به مسره الله مرګريږي چې لوګه تندبه مصر مرګريږي چې دې سره ګڼ او رشوه مسره مرګريږي هیوازې والےونو سمې دیوخ چې انسان بنه موږ یې چې مدد وسو کې نه بیا پلا لري نه بیا یار یې نه بیا دوستي داغه وخت یې موږ ومنان ته بزیري ور کړی کېږي اوی ته ورولای کېږي ملایم بہت ملایم بہت داسې وایي چې تاسو میری لګي الله تخف ولا تهزن پتا لبان یې نه یا روایت کی دیو ملایقو تبا دسی مومنان تبا وائی چه دا عذاب جتینی دستانو پر عمل دی دا اللہ پر دشمنان لطایر کرموی دیگا ندا دا ایبتون وراز دا دا دیتا اتو دیتا اصفا خواهی و في يوم الحسرت في غدا في صحيحات و في يوم عظيم في يوم عليم غدا في قرآن كمان تواهي في شديد ورز في صغير ورز و في طول المصبتون و في حزان غدا لكسان كي في طول خيرون ورزم في إيمان والا ومتقين ودى پارا نور خلقونه په تکایې په دیو باندې با راحتونی قسمه قسمه په دیور باندې با زمایږه اتمند به د ایمان, ایمان دا بیل لگ. عب د ایمان بیل یو ملاخې صدا متالق کده میزان به ولږی د انسانانو عملونو په تل لیکی جداند وسخو خدای د ارنګ سراب به ولږی دا یو جسر دی علامت جهنم جهنم پر سر باندې یو پل به لګی طیار صحبکی عملنامه په تقسیمې انشاءالله په فلس کې ور پی انشاءالله په چپ کې ور کړی کی عاشر زانه او یا رسول الله وی جوړ دی, وی دی, وی کی دی, دی, دی وی او رضی او تاسو ته په خلل قیامت کې اچ و دې ټیمونه کې دی دی غړس خدي یو چې عملنامه په تقسیمې عادم هغه چې میزان ولایي او بل چې کلا سرات پولیس سرات په جهنم باندې چې په درې زه زمینو دا طلبه سپښیو کدړنیږي وا او سره چې دا و څنګه یو نریپل حدیث څنګه غلي چې دا لکه دا چړې د تیروالي په شان تدې حدیث د مسلم کې دا دی کشعر دښت په شان تدې ناشنا دی الله مقرر کړه الله نې ته وړه دے اور دې انسان به سړي تخکاری کیږي ورغړزيږي بلګي وو دا ومن رواني ځنځه جنت الله سبحانه وتعالى بل الله ارنه ده مقرره کړې سیوا ده دین ده کله ارې الله مقرره کړې ده بل الله ارشد با دی نو مې پدې باندې وو بندگان ورزي نو بازي بداشور با چيږي کل برق بیرښنه پر شان د استرګې دره زغ زبه پتیشي کایوي در لکه ده اسونو پشان دا یې مزل لکه کده منډه پشان بازي بپکی با په کوڼا ټو ثلي په داسه حالت کې به روانې اپوروزي به اخیرت چه ده پندوزه را کال اوس ده روز ده پایقدر احوال احوال, احوال قران و حدیث بیان کړي داغه استهزار کله کله بکار ده پخیرت باندې ایمان راول داسمین د دا ایمانیات نه ایمان په یوم الاخر پر روزت اخرت باندې ایمان راول دحرت روز باندې ایمان ادا ایمان یو مهم او زریش او عبادت صدا سره هرینه کې ترکه کی او دا سره د هرې ګون نه منکې د دې په نو شعبې د ایمان ستړي چې هم زری زر زری د غزان کراوستل داوی په کار دي چې هغه به په بل بیان ک ان شاء الله تعالی بیان وو الله سبحانه تعالی دا شوی موږ تاسو کې قیننه پیدا شي صلی وسلم علی نبی محمد <تصال>